Etxe bizitza hutsen problematika, bertako gazteek etxe bizitza bat ukaiteko dituzten arazoak, eta abar konpontzean hastea galdegin duten lurra eta etxe bizitzaren kolektiboko kideek, larun batean doniban eloitzunen buruturiko algarrateratzean. Loregoien etxe kolektiboko kideak eta magik izin elizondo urruñako laborariak atzaltzen dizkigute algarrateratzea untan parte hartzeko arrazoin nagusiak. Ba, gaurko helburua da piskat uh, haste bat uh, hauteskundeak eskundeak entzin, da entzunaraztea eta botza piskat uh, kajikatik etortadin. Etxe bizitza mailan berdirela neuhiak hartu, egiko etxeetan berdela naikeria erakutsi eta neuhi batzu hartu. Badira, tresnak, dugu informatu gira, pilkura publikoetetara izan gira eta huartu badirela, tresnak, baliabideak behituzte kudeatzeko hobeki. Ta gaurko menzua ba hori da, me tresnak eskoa nartizaten eta behar dena egin, kudeatzeko, ongi kudeatzeko. Salak eta hori behar eskoa da, eta behar da txulutuki zerbait egin spekulazio geldiarazteko, eta lucha eta etxe bizitza behar da defenditu gure eskoalexian. Ezin da hola segitu spekulazioarekin. Ezin da gehio uh, bizitegirik uh, atseman uh, gure xarien uh, araberakoa Eta laborantza munduan uh, lujak gehio eta gehio ari ikotzen ari, ari dira Eta laborantzan ere gehiota zailago da lanean hartzea Autodeskundeak hurbil direlarik jendaren pentsamendu kritikoa bultzatu nahi dute Lurra eta Etxebizitzaren kolektiboko kideek. Beraiek ez dira zuzenean alderdiekin biltzen, baina jendeari erabili ditzaketen tresnak erakusten entxegatzen dira. Loregoien Etxe kolektiboko kidea Ekuk ba, egin duguna jendea entzatu gira informatzen zeintziren pixkatu zituzten tresnak. Hori e, Bilkura Publikoetara joan ezgalderak pausatuz, maailan ezagiz, eta entzatu gira PLUak, e, preamzioak, eta fen badituzte, hola, tresnak. Eta entzatu gira, albezain bat jendea informatzen, ezakitelako bortzazzenek. Eta horra joala, ba, bakotxarri begiratzea programetan e, zer diren bakotxarren lehen eta zeplantian duten bai k dugu pixkat eh, denunziak eh, salaketa eta sensibilizazio lan bat eman dugu meitaitaitagendako urikoitzxetan direnekjan ba, nahi dut eh, ezagutzak bat dituzte. Badakiite ze posible den pixkat dira hautu istorio bada azkenean. Ezta informazio ez dutelaa da beste auto dolentasun edo auto politiko batzuk egin dituztela berazentztza. Eh, Kollektiboarrentzat ere, Egiitaenga handik etuuki behar da aldarkapena eta zubait aldatu dela, ere entzunaraztea zen. Baiku egin duguna jendea ensatu ra informatzen zein ziren pixka zituzten tresnak. Hori e, Bilkura publikoetara joan ez galderak pausatuz mailan ezaizz eta enentxatugira PLluak e, preamzioak eta fen bat Ola tresnak, Eta intxatu gira, albez hainbat jendea informatzen, ezakitelako bortzaz denek. Eta hori bakutsarri begiratzea jogametan e, zeh diren e, bakutsarren lehentasunak eta zeplantean duten bai. Guk dugu piskat, e, denuntziak e, salaketa eta sensibilizazio lan bat ere mandugum egitaren e, e, dago, egitaren direnek. Bai genei dut em ez dago zak bad itustete. Badakitez ez posible den, szkadira hautu historia bada askenean. Ez ta informazio ez tutelada beste utu dolenta edo autopolitika da zuze egin dituztela. Beraz zenetsat, eh, ba, fenetsat, kolektiborenzat ere behar da berda aldarrikapena eta zu gait aldatu ber dela ere enzunarastea, ozen. Bozkatu haitzin, importantak diren gai hori eri aurre egiteko proposamenak dituzten zerrendak bilatzea olkatzen dute lurra eta etxebizitza kolektiboko kideek. Magikistin Elizondo urrinako laboraria herritarak zerrendako kidea badare eta etxebizitzaren problematika konpontzeko hartu beharreko zenbait neurria zaltzen dizkigu. Bizitzari buruz, nire ustez, behar dira, uhatxe des behar din batzuk ere man, lehena, uh, utxadena behiz bete, eta orduan etxe hutsak ikusi jabeekin zetako utxak diren eta erekin kontaktuan txartu proposamenak egin, badira egitura publikoak uh, laguntzen dutenak behiz alokatzerat idekitzeko apartemendu edo bizitegi horiek Gero, bigarren etxe bizitzak uh, zerga, zergekin bada posibilitatea ere uh, eben, dirua biltzea Uh, etxe utxak uh, ela, behiz betitzeko, ezta gen dola ejan, alde batetik etik dirua biltzen alda, uh, behiz politika bat uh, ere maiteko eta dirua behar alde aldeguzietan, hor duan uh, zetako ola ere baliatu, eta gero, uh, eraikitzea behar bada egin, behar da pentsatu, eta nere ustez, etxe eraikitzeak egin behar dire uh, iri, etatik urgibila uh, laborantza lurrak atzikitzeko Gaia publiko zabalera hurbiltzen zen elgarateratzearen helburua eta Donimaneko kaleetan manifestatzen ziren bitartean traktak banatu zituzten denek baita kanpoko jendeak ere problematika ezagutzeko ibilbidea ziburuko frontoian amaitu zuten hitzartze txipi batekin